Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки каль'ї» Розділ сьомий Вовки 1. Дивіться. Дивіться уважно. Ось дорога, широка і доглянута, не гірша за будь-яку з американських сільських доріг. Тільки замість асфальтованого покриття на ній утоптаний ґрунт, який тут у каль'ї називається окганом. Оба бічнеї – канави для стічної води. Подекуди під окганом проходять дерев'яні водовідвідні труби. У слабкому примарному світлі, що передує світанку, цією дорогою котить дюжина підвод з парусиновим накриттям, з тих, що ними правлять манні. Парусина чиста, сніжно-біла, щоб відбивала сонце і жаркими літніми днями зберігала прохолоду всередині. З неї вози скидаються на дивні хмарини, що пливуть при землі. Купчасті хмари. У кожен віз запряжено або шестеро мулів, або четверо коней. Кожним править пара бійців чи доглядачів дітей. Першим возом керує Оверголсар. Коло нього сидить Маргарет Айзенгард. Далі їде Роланд з Гілеаду. За напарника в нього Бен Слайтман. П'ятим возом правлять Тіан і Залія Джефорси. Сьомим – Едді і Сюзанна Дін. Сюзаннин візок лежить складений позаду неї. Бакі і Аннабель Хав'єри керують десятим. На козлах останнього воза сидять отець Дональд Калеген і Розаліта Муніос. Під парусиновими тентами їдуть 99 дев'ятеро дітей. Останній близнюк, через якого число дітей не парне, це, а ж, Бенні Слайтмен. Він їде в останньому возі. Їхати з батьком йому було якось незручно. Діти мовчать. Молодшенькі знову поснули, але невдовзі, коли доїдуть до місця призначення, їх доведеться розбудити. До місця, де дорога до сухих річищ розгалуджується ліворуч, вже менше милі. Праворуч спадисто спускається до ріки земля. Усі візники знай поглядають на схід, де клубочиться пітьма краю грому. Вони ждуть, що от-от на обрії з'явиться хмара куряви. Та поки що її нема. Навіть Семінон ущух. Калагенові молитви було почуто. Принаймні в цьому. 2. Сидячи поряд зі стрільцем на козлах, Бен Слайтман заговорив так тихо, що Роланд ледве розчув. «Що ти зі мною зробиш?» Якби на виїзді з кальї Роланда запитали, якими будуть шанси Слайтмена вижити того дня, він би сказав «п'ять зі ста». Не більше. Було два важливих питання, які слід було поставити і отримати відповідь. Перше, мало прозвучати з вуст самого Слайтмена. Насправді, Роланд не очікував, що той наважиться спитати. Але він спитав. Стрілець повернув голову і подивився на нього. Бригадир Воуна Айзенгарта страшенно зблід, але зняв окуляри і поглянув Роландові у вічі. Безперечно, Слайтман старший встиг добре пізнати стрільця і знав, що повинен дивитися йому у вічі, хоч як йому цього не хотілося, якщо хотів отримати надію на життя. — Так, я знаю. Слайтменів голос був рівний, принаймні поки що. — Знаю, що... що тобі все відомо. «Думаю, ти знав, відколи ми порішили твого друзяку», – сказав Роланд, навмисно обравши слово з відтінком сарказму. Сарказм був єдиною формою гумору, яку Стрілець добре розумів. І Слайтмен скривився. «Друзяка. Його друзяка». Але кивнув, не відводячи погляду. «Я не міг не здогадатися, що ти знаєш і про мене, хоча Енді ніколи б не виказав мене». Його програмування цього не передбачало. Врешті-решт він не витримав і, закусивши губу, опустив погляд. Але я все зрозумів через Джейка. Роланд так здивувався, що не зумів цього приховати. Він змінився. Ненавмисне, для цього він надто чесний і хоробрий, але змінився. Не до мене, до мого сина. За останній тиждень чи півтора Бенні лише здивувався. Він відчував щось не так, але не знав, що саме. А я збагнув. Побачив, що Джейк більше не хоче дружити з моїм хлопцем. І замислився. І відповідь була очевидна. Прозора, як вода. Роланд помітив, що віс Оверголцера вже далеко попереду. Ляснув вішками по спинах своїх мулів. Вони пришвидшили крок. Деякі діти під тентом перемовлялися. Решта посопували. Тихо бряскали в коробці дитячі речі, зібрати які Роланд попросив Джейка. Стрілець сам бачив, як він це робив. Джейк був хорошим слухняним хлопчиком і ніколи не уникав обов'язків. Цього ранку в нього на голові був керслатий капелюх. Під пахвою висів батьків пістолет. Він їхав на козлах одинадцятого воза з чоловіками родини Естрада. Молодший слайтман теж був хорошим хлопчиком. І це лише погіршувало ситуацію. «Якось уночі, коли ви з Енді доносили на своїх сусідів, Джейк був у догані», – сказав Роланд. І Слайтмена перекривило, неначе його вдарили в живіт. «Он як?» – мовив він. «Так, я відчував. Чи думав, що відчуваю?» Довга пауза. Потім... «Чорт!» Роланд глянув на схід. Там уже трохи виясняло, але куряви не було досі. Добре. Щойно вона здійметься, це означатиме, що вовки мчать до каль'ї. Сірі коні були прутконогі. Роланд повернувся до Слайтмена і спокійним, майже недбалим тоном поставив друге питання. І заперечною відповіддю на нього Слайтмен підписав би собі смертний вирок і не дожив до появи вовків, хай би якими пруткими були їхні сірі коні. «Слайтмане, якби ти знайшов його тоді, якби знайшов мого хлопця, ти б його вбив?» Болісно розмірковуючи над тим, яку відповідь дати, Слайтмен знову надів окуляри. Роланд мав, чи розуміє він усю важливість питання. Він чекав, щоб почути, що обере батько Бенні – життя чи смерть. І вирішувати той мав швидко, бо підводи вже наближалися до того місця, де діти зійдуть на землю. Нарешті чоловік підвів очі і знову зустрівся поглядами з Роландом. Він розтулив рота, щоб відповісти, і не зміг. Все було ясно. Він міг або відповідати на стрільцеве питання – або дивитися йому в вічі. Робити те й те водночас був неспроможний. Опустивши погляд на потріскане дерево під ногами, Слайтман промовив так. Гадаю, ми б його вбили. Пауза. Кивок. Він повернув голову і на дощану опору для ніг упала сльоза. «А що б нам лишалося? Після цього Слайтман підвів погляд, щоб поглянути стрільцеві в очі та в них побачив, що його долю вирішено. Зроби все швидко і нехай мій хлопчик цього не побачить. Прошу тебе. Роланд знову підхльоснув мулів і сказав: "Твоє жалюгідне дихання оберве не моя рука". На мить Слайтман справді перестав дихати, коли він говорив стрільцеві що так, він убив би 12-річного хлопця щоб зберегти свою таємницю. Його обличчя набрало стримано-шляхетного виразу. Тепер же на ньому прозирнула несмілива надія, і від цього воно стало бридким. Він шумно видихнув повітря і сказав, «Ти мене дражниш, я знаю, ти мене вб'єш. Нащо тобі лишати мене живим?» «Бо усіх судить по собі», – зауважив Роланд. «Без крайньої потреби я не вбиватиму тебе, Слайтмене, бо люблю свого хлопчика. Бо це ти маєш розуміти. Що таке любов до дитини, знаєш?» «А ж». Слайтмен опустив голову і потер засмаглу шию. Шию, з якою він, напевно, вже подумки попрощався. «Але ти маєш дещо затямити. Задля власного ж добра...» І добра Бенні, якщо вовки переможуть, ти помреш. У цьому можеш бути впевнений, стопудово, як сказав би Гетті Сюзанна. Слайтман дивився на нього, і очі за скельцями окулярів звузилися. Слухай мене уважно, Слайтмене. І закарбуй те, що я скажу. Ми будемо не там, де нас сподіваються запопасти вовки. І програють, вони, чи... і програють вони, чи виграють цей бій, цього разу пролється кров. Вони знатимуть, що їх обдурили. А хто в калії Бринстерджес міг це зробити? Лише двоє. Енді і Бен Слайтман. Енді вивели з ладу. Мститися йому нема сенсу. Роланд посміхнувся, і та посмішка здалася Слайдмену холодною, як північний край землі. «Зате до тебе вони можуть дістатися. До тебе і єдиного, хто тобі дорогий!» Слайтман замислився. Було очевидно, що ця думка йому ще не спадала. Та щойно він побачив у ній певний сенс, позбутися її стало важко. «Вони подумають, що ти зумисне перекинувся на наш бік». Вів гадалі Роланд. Та навіть якщо тобі вдасться їх переконати, що це випадковість, тебе все одно вб'ють. І твого сина також. Задля помсти. Поки Стрілець говорив, що кислайтмана потроху заливало червінню, то розквітли троянди сорому, подумав Роланд. Але від думки про те, що Бенні можуть убити вовки, барва знову відринула. І обличчя стало смертельно блідим. Чи, можливо від думки, що сина заберуть на схід, заберуть і зроблять з нього рунта? Я шкодую, промирив Слайтман. Шкодую про те, що зробив. До біса твоє шкодую. Ка працює, світ рухається далі. Слайман не відповів Я маю намір відрядити тебе з дітьми. «Моє рішення не змінилося», – повідомив Стрілець. «Якщо все піде так, як я сподіваюся, бою ти не побачиш. Якщо все піде не так, як я сподіваюся, раджу тобі пам'ятати, що головною я призначив Сейри Адамс. Потім я з нею поговорю і хочу почути, що ти виконував усі її накази». Слайтман не відповідав. І Роланд заговорив різким тоном. Скажи, що розумієш трястця твоїй матері. Я хочу почути так, Роланде, я розумію. Так, Роланде, дуже добре розумію. Він помовчав хвилину. А як ми переможемо, Фолькен дізнаються? Знають про мене? Від Енді ні. Його балачкам кінець. Від мене також, якщо дотримаєш обіцянки і послухаєш мене. Мій Катет теж мовчатиме. З поваги. Не до тебе, а до Джейка Чемберза. А якщо вовки потраплять у пастку, яку я для них приготував? Хіба Фолькен можуть запідозрити, що зрадників було двоє? Він змірив Слайдмена холодним поглядом. Це невинні люди». Довірливі, як ти знаєш. І ти цим скористався. Слайтман знову почервонів і опустив погляд. Глянувши вперед, Роланд побачив, що до кінцевого пункту лишається не більше чверті милі. Добре. На східному горизонті досі не було хмари куряви. Але він відчував, як вона збирається. Вовки вже виїхали. Отак. Десь за рікою зійшли з потяга. Пересіли на коней і пустили їх у чвал. Як вершники з пекла. «Я зробив це заради сина», – мовив Слайдмен. «Енді прийшов до мене і сказав, що вони неодмінно його заберуть. Кудись туди, Роланде». Він махнув на схід, у бік краю грому. «Десь там є безталанні істоти, що їх звуть руйнівниками. Це невільники». Енді казав, що вони телепати і психокінетики. Не знаю, що ці слова означають, але вони живляться мозком. Руйнівники – люди. Вони їдять те саме, що й ми, але їм потрібен ще й інший харч, особливий, аби не голодувало те, що робить їх особливими. «Їжа для мозку», – сказав Роланд. І згадав, як його мати називала рибу харчем для мозку». А потім несподівано піймав себе на думці про Сюзаннині нічні вилазки. Хоча до північної банкетної зали вчащала не Сюзанна. То була Мія, нічия дочка. Отож, так я собі думаю», – кивнув Слайтман. «Але це мають у собі лише близнюки. Це те, що пов'язує їхні душі. А ті люди – це вони відряджають до нас вовків. Вони витягують це з дітей» і діти стають безмозкими, рунтами. Це їжа, Роланде, розумієш? От навіщо вони їх забирають? Годувати треклятих руйнівників. Не їхні тіла, а їхні мозки. А що вони мають руйнувати, я не знаю. Два промені, що досі тримають вежу, сказав Роланд. Слайтман глянув на нього, мов громом уражений. В очах відбився параляк. «Темну вежу?» – прошепотів він. «Правду кажеш?» «Так», – кивнув стрілець. «Хто такий Фінлі?» «Фінлі Отего?» «Я не знаю. Голос, який приймав мої доноси. Думаю, це Тахін. Знаєш, що воно таке?» «А ти?» – Слайтман похитав головою. Тоді облишмо це. Можливо, я зустрінуся з ним віч на віч, і він відповість мені за все. Слайтман мовчав, але Роланд відчував його сумніви. Проте це було природно. Розмова підійшла до кінця, і невидимий пояс напруження, що стягував його живіт, послабився. Стрілець уперше повернувся до Слайтмана всім тулубом. Енді завжди знаходив собі таку жертву, як ти, Слайтмене. Я впевнений, що саме для цього його тут і залишили. Так само я не сумніваюся, що твоя донька, сестра Бенні, померла не через нещасний випадок. Їм завжди потрібен був близнюк без пари і вразливий батько. – Ти не можеш? – Мовчи. Ти вже сказав усе, що міг. Слайтман слухняно замовк. Я розумію зраду. Колись я сам її вчинив щодо Джейка. Та будьмо відвертими твоєї сутності це не змінює. Ти стерв'ятник, расті, який став живитися падлом. Слайтман густо почервонів. Я зробив це заради свого хлопчика, вперто повторив він. Роланд плюнув собі в долоню і розтер слину, погарячий на дотик, налитій кров'ю, слайдменовій щоці. Потім узявся за дужку окулярів, що їх носив бригадир, і легенько поторсав у нього на носі. «Це не змиється», – дуже тихо промовив він. «Не змиється через твої окуляри». «Це твоє тавро, слайтман. Ти переконуєш себе, що рятував сина, і це допомагає тобі заснути вночі. Я теж кажу собі, що зрадив Джейка, щоб не втратити шанс дістатися до вежі, і тому можу спати вночі. Але різниця між нами єдина різниця в цих окулярах. Я нічого не взяв за свою зраду. Він витер долоню об штани. А ти продався, Слайтмене, і забув лице свого батька. Дай мені спокій, прошепотів Слайтмен і стер слід від стрільцевої слини зі щоки. Решту змили сльози. Заради мого хлопчика. Роланд кивнув. Усе до цього зводиться. Заради твого хлопчика. Ти тягнеш його за собою, як мертва курча. Але не хвилюйся. Якщо все піде за планом, ти проживеш своє життя в каль'ї і постарієш, користуючись повагою сусідів. Ти будеш одним з тих, хто повстав проти вовків, коли до міста шляхом променя прийшли стрільці. Коли ти вже не зможеш ходити, він водитиме попід руки і підтримуватиме тебе, щоб не впав. Я дуже виразно все уявляю, але мені це не подобається, бо чоловік готовий продати душу заради окулярів, зрештою перепродасть її ще раз за якусь дешевеньку дурничку. І рано чи пізно твій син про це довідається. Найкраще, що може статися нині з твоїм сином. Його батько загине смертю героя. І не встиг Слайтмен відповісти, як Роланд закричав. «Оверголсар! Гей, там, на підводі! Оверголсар! Зупиняй коней! Приїхали! Кажу спасибі!» Роланде почав слайтман. «Ні», – похитав головою стрілець, натягаючи вішки. «Бесіді кінець. Просто запам'ятай, що я сказав. Раптом випаде шанс померти героєм. Зроби синові послугу, скористайся ним. Три. Попервах усе йшло за планом, і це називали словом ка. Коли ж усе змінилося і стали гинути люди, це теж переписали ка. Як сказав би стрілець, ка остання річ у світі, над якою треба піднятися. 4. Ще біля намету в Кальї, під смолоскипами, що палахкотіли рівним вогнем, Роланд пояснив дітям, що від них вимагається. Тепер у перших променях дня, що вже розгорався, хоч сонце ще дрімало, вони досконало впоралися зі своїм завданням. Виструнчилися вздовж дороги, вишукувалися від найстарших до найменшеньких. Кожна пара близнюків трималася за руки. Підводи стояли вздовж лівого боку дороги, нависаючи колесами над канавою. Єдиним вільним проміжком між ними було місце, де від східного шляху відгалужувалася стежка, що вела до пересохлих річищ і шахт. Біля дітей, теж вишукувавшись у ряд, стояли доглядачі, яких тепер стало більше дюжини, бо ж до них приєдналися Тіан, панотець Калаген, Слайтмен і Вейн Оверголсар. Навпроти них над правою передорожньою канавою стояли в ряд Едді, Сюзанна, Роза, Маргарет Айзенхарт і тіанова дружина Залія. Кожна жінка мала на собі плетену сумку з тарілками. В канаві за їхніми спинами було складено ящики зі зброєю орізи. Загалом близько двохсот тарілок. Едді кинув погляд на інший берег річки. Хмари пилу не було. Сюзанна нервово всміхнулася йому. Він відповів таким самим усміхом. Ці хвилини були найтяжчі, найстрашніші. Він знав, що пізніше червона імла огорне його і прожене всі страхи, але зараз він надто добре все розумів усвідомлював, що вони вразливі й безпорадні, як черепаха без панцира. Уздовж ряду дітей швидко пройшов Джейк, несучи коробку з різними речами, які зібрав ще в кальї стрічками для кісок, брязкальцями для малюків, у яких ріжуться зубки, свистулькою, старим черевиком з напіввідірваною підошвою, розпарованими шкарпетками. Таких дрібничок набралося близько двох дюжин. «Бенні Слайтмен!» – прогорлав Роланд. «Френк Тейвері!» «Френсіс Тейвері!» «До мене!» «Що таке?» – раптом занепокоївшись, спитав батько Бенні. Чому ти викликаєш мого сина? Щоб він виконав свій обов'язок, так само, як ти виконаєш свій. І більше ні слова. Четверо дітей підійшли до нього. Близнюки Тейварі, що отрималися за руки, розчервонілися і захекалися. Їхні очі горіли. «Слухайте уважно і не змушуйте мене повторювати», – промовив Роланд. Бенні і діти Тейворі, схвильовані, нахилилися до нього. А Джейк, хоч іму і не терпілося швидше вирушити, хвилювався менше. Він знав, про що йтиметься зараз і що буде далі, якщо все піде так, як задумав Роланд. Роланд заговорив до дітей, яких покликав, але його могли чути й ті, що вишукувалися вервечкою. «Зараз ви підете стежкою, і через кожні два фути Кидатимете на землю щось із речей. Неначе дуже поспішали і йшли швидко. Майже бігли. Насправді я хочу, щоб ви в чотирьох пішли швидким кроком. Але не біжіть і дивіться під ноги. Дійдете до того місця, де стежка розгалужується. Ще десь півмилі. І станете. Зрозуміли? Ні кроку далі. Діти енергійно закивали. Роланд перевів погляд на напружених дорослих, що стояли в нього за спиною. «Ці четверо підуть першими. Решта чекає дві хвилини. Потім вирушає. Спершу старші, далі молодші. Далеко йти не доведеться. Останні пари навряд чи просунуться далі місця, де ми зараз стоїмо». Роланд підвищив голос і закричав командним тоном. «Діти!» «Коли почуєте цей сигнал, повертайтеся! І повертайтеся швидко!» Він запхав два пальці лівої руки до рота і просвистів так пронизливо, що дехто з дітей затулив вуха. «Сей, якщо ви збираєтеся сховати дітей у печері, – звернулася до нього Анабель Хав'єр, – чому вони мають повертатися?» «Бо вони не підуть у печери. Вони сховаються там». Він махнув рукою на схід у Рисі, на цьому березі ріки. Про них подбає леді Оріза. Усі подивилися в той бік, куди він показував, і тієї ж миті побачили хмару куряви, вовки. П'ять. Наші гості не забарилися, Любчику. Зауважила Сюзанна. Роланд кивнув і повернувся до Джейка. «Вперед, Джейку! Робіть те, що я сказав!» Джейк згріб у жмені гарячі з ящика і передав їх близнюкам Тейвері. Потім зграбно як олень у канаву ліворуч і пішов уздовж стежки поряд з Бенні. Френк і Френсіс крокували позаду. На очах у Роланда Френсіс впустила на землю маленьку шапочку. Добре. Кивнув Оверголсер. «Я зрозумів. Вовки побачать розкидані речі і повірять, що діти в печерах. Але стрільцю, нащо їм усім іти тією стежкою? Нехай би просто зараз тікали у рис». «Бо ми підозрюємо, що вовки йдуть на запах своїх жертв. Як це роблять справжні звірі?» – відповів Роланд і підвищив голос. «Діти, вперед!» «Старші першими! Кожна пара тримається за руки і не відпускає. Вертайтеся на мій свист!» Діти вирушили стежкою, перебираючись через канаву за допомогою Калагена, Сейрі Адамс, Хав'єра і Бена Слайтмена. Обличчя всіх дорослих були стурбовані, але тільки батько Бенні зиркав недовірливо. «Вовки поскачуть у цей бік, бо мають причину думати, що діти там», – пояснив Роланд, махнувши в бік шахт. «Але вони не дурні, Вейне. Вони шукатимуть знаків, і ми дамо їх. Якщо вони йдуть на запах, а я готовий побитися об заклад на весь урожай Калінського рису, що так і є, то, крім розкиданих черевичків і стрічок, «Матимуть ще й слід. Запах багатьох дітей обірветься, але їх ще трохи вестиме далі запах тих чотирьох, яких я відрядив першими. Чи підуть вони далі, це під питанням. Але на той час це вже не матиме значення». «Але...» Роланд перестав його слухати і повернувся до свого маленького загону бійців. Загалом їх було семеро. Хороше число. Подумав він. Число сили. Він перевів погляд далі, на хмару пилу. Вона здіймалася вище за всі стовпи Мінону і рухалася страхітливо швидко. Втім, Роланд вважав, що часу в них ще достатньо. Слухайте і запам'ятовуйте. Зараз він звертався до Залії Маргарет і Рози. Члени його катету вже знали, про що він розповідатиме знали, відколи старий Джеймі прошепотів свою давню таємницю на вухо Едді, коли вони розмовляли на ганку в Джефорсів. «Вовки – не люди і не чудовиська. Це роботи». «Роботи?» – повторив Оверголсар. Радше від подиву, ніж недовіри. ж, ми з друзями вже бачили таких раніше». Відказав Роланд, пригадуючи Галявину, де ганялися один за одним останні слуги Великого Ведмедя, нескінченно описуючи кола. У них на головах каптури, щоб не видно було маленьких штук, які обертаються на маківках. Це кружальця десь отакого от розміру. Роланд показав їм висоту і довжину, два дюйми і п'ять дюймів. Колись давно одну з таких штук Випадково збила своєю тарілкою Моллі Дулін. Вона влучила ненароком. Ми стрілятимемо знаттям. «Капелюшки-розумаки», – сказав Едді. «Їхні зв'язоки з зовнішнім світом. Без них вони відразу здихають». «Цільте сюди!» Роланд підняв праву руку на дюйм над своєю маківкою. «Але ж груди!» Зябра в грудях. Розгублено промовила Маргарет Айзенгард. «Брехня від першого до останнього слова», – пояснив Роланд. «Цільте у верхівку каптурів. сподіваюся «Сподіваюся, коли-небудь мені хтось пояснить, для чого була вся ця брехня», – сказав Тіан. «За умови, що коли-небудь настане», – відповів йому Роланд. Найменші діти, слухняно тримаючись за руки, вже ступили на стежку. Старші вже віддалилися на одну восьму милі, а Джейків-квартет щонайменше на одну четверту. Цього мало вистачити. Роланд повернувся до доглядачів. «Зараз вони повернуть назад», – сказав він. «Переведіть їх через канаву і кукурудзяне поле двома паралельними рядами». Не озираючись, він показав великим пальцем собі за спину. Треба пояснювати, наскільки важливо не зачіпати кукурудзені стебла, особливо ті, що ростуть уздовж дороги, де вовки можуть звернути на них увагу. Всі мовчки похитали головами. На краю рисових полів заведіть їх один з водостоків. Неподалік від річки нехай заляжуть у рисі, там, де він високий, їй ще досі зелений. Він розвів руки, зблискуючи очима. «Роззасередьте їх! Ви, дорослі, сховайтеся на тому боці, що виходить на річку. Якщо вовків буде більше, ніж ми очікуємо, то прийдуть вони звідти». Не даючи їм змоги поставити питання, Роланд знову запхав пальці до рота і засвистів. Воун Айзенгард, Крелла Ансельм і Вейновар приєдналися до тих, хто стояв у канаві і загукали до малечі, щоб ті поверталися додому. Едді тим часом зиркнув через плече і вражено відзначив, що хмара Куряви вже подолала чималий шлях до річки. Та цю швидкість легко було збагнути, знаючи правду. Сірі коні насправді були механічними пристроями, замаскованими під коней. «Просто тобі парк урядових шевроле?» – подумав Едді. Роланде, вони швидко наближаються. Диявольськи швидко. Роланд подивився. Ми встигнемо. Ти впевнений? – спитала Роза. Так. Менші діти вже поспішали через дорогу, тримаючись за руки, з величезними від страху і хвилювання очима. Їх вели Кантап з роду Манні та його дружина Ара. Жінка наказувала їм іти посеред рядів і не торкатися сухих кістяків з тебел. «Чому сей?» – спитав малюк, якому було не більше чотирьох років. Спереду на його комбінезончику розпливалася підозріло темна пляма. «Бачте, качани вже зібрали». «Це гра така», – пояснив Кантаб. «Зветься «Не торкайся кукурудзи»» – і завів пісню. Дехто з дітей підхопив але решта були надто розгублені і налякані, щоб співати. Пари переходили дорогу. Найменших поступово зміняли старші і вищі діти. А Роланд ще раз кинув погляд на схід. Він розрахував, що вовкам ще скакати до вайє десять хвилин, і цього часу вистачить. Але, о боги, як швидко вони летіли! Йому спало на думку, що доведеться залишити Слайтмана Молодшого і близнюків Тейвері тут, на горі. Це було відхилення від плану, але план уже почав змінюватися. Інакше і бути не могло. Останні дітлахи вже були на тому боці, і тепер на дорозі лишилося Оверголсар, Калаген, Слайтмен-старший і Сейрі Адамс. «Ідіть!» – наказав їм Роланд. «Я дочекаюся сина!» Запротестував Слайтмен. «Ідіть!» Слайтмен, вочевидь, мав намір продовжувати суперечку, та Сейрі торкнула його за один лікоть, а Оверголсар стис другий. Ходімо, сказав Оверголсар. Цей чоловік подбає про твого хлопця так само, як про свого. Слайтмен востанє кинув на Роланда сповнений сумніву погляд. Потім переступив через канаву і разом з Оверголсаром та Сейрі приєднався до хвоста вервечки, що спускалася до ріки. «Сюзанно, покажи їм сховок!» – дав розпорядження Роланд. Вони подбали про те, щоб діти переходили канаву подалі від того місця, де чоловіки нещодавно копали. Обрубком ноги в шкіряному чохлі Сюзанна розкидала листя, гілки і сухе кукурудзиння. Все те, що зазвичай валяється в придорожніх стічних канавах. Під сміттям виявилася темна яма. Це просто траншея, мало не вибачаючись, пояснила вона. Зверху будуть дошки легкі їх просто скинути. Там усередині будемо ми. Роланд зробив, не знаю, як це називаєте ви, але там, звідки я родом, це перископ, така штука з дзеркалами всередині, завдяки яким можна бачити, що відбувається нагорі. Коли настане час. Ми просто підведемося. Дошки попадають. А де Джейк і решта троє? – раптом спитав Едді. Вони вже мали повернутися. Ще рано. Заспокойся, Едді. Не заспокоюся, бо не рано. Ми б уже мали їх бачити. Я йду по них. Нікуди ти не підеш, – відрубав стрілець. Ми маємо вивезти з ладу якнайбільше вовків, поки вони не збагнули, що коїться. А для цього треба всю стрілецьку силу зосередити тут, за їхніми спинами. Роланде, щось не так. Стрілець проігнорував його. «Жінки, спускайтеся!» – скомандував він. «Ящики старілками будуть біля вас. Ми лише закидаємо їх листям». Залія, Роза і Маргарет стали спускатися в яму, яку показала Сюзанна, а стрілець подивився в інший бік. Стежка, що вела до шахт, була порожня. Ні Джейка, ні Бенні, ні дітей Тейвері. І він почав думати, що Едді мав рацію. Щось сталося. 6. Джейк і його супутники швидко та без пригод дійшли до того місця, де стежина розходилася. Приберігши дві дитячі речі на останок, Джейк викинув їх біля розвилки зламане брязкальце на ту доріжку, що вела до глорії, дівчачий плетений браслетик на стежку до червоного птаха. Обирайте, подумав він, і хай вам грець. Повернувшись, він побачив, що близнюки Тейвері вже рушили назад. Бенніш чекав його, блідий і схвильований. Його очі блищали. Джейк кивнув і змусив себе відповісти йому усмішкою. «Ходімо!» – сказав він. Потім вони почули, як засвистів Роланд. І близнюки припустили бігом, хоч стежка і була засипана великим камінням. Вони трималися за руки і оббігали кубки каміння, якщо не могли через нього перебратися. «Гей, не біжіть!» Крикнув Джейк. Він казав не бігти і дивитися під дно. Отоді Френк Тейвері і втрапив ногою в яму. Джейк почув тріск. То зламалася його щиколотка. І з переляку, що відбився на обличчі Бенні, зрозумів, що той теж це чув. Френк тихо вереснув і похитнувся. Френсіс підхопила його і спробувала підняти. Але хлопчик був надто важкий. Він повалився на землю, ударившись головою об гранітний виступ. І звук, з яким череп стукнувся об камінь, був гучніший навіть за тріщання зламаної кістки. Зранена голові миттєво заюшила кров, блискуча у вранішньому світлі. — Халепа! — подумав Джейк. — І на нашому шляху! Бенні тільки витріщався. Його щоки зблідли так, що нагадували тепер кольором м'який сир. Френсіс уже стояла на колішках біля брата, а той лежав неприродно викрививши ногу, неспроможний витягти її з підступної ями. Дівчинка пронизливо підвивала і схлипувала. А потім підвивання враз припинилося. Її очі підкотилися, і вона зумліла, впавши на свого непритомного брата. «Ходімо!» – гукнув Джек до Бенні, але той не зрушив з місця. Все стояв і дивився. Джейк стукнув його кулаком у плече. «Заради твого батька!» Це привело Бенні до тями. 7. Джейк бачив усю картину холодним ясним поглядом стрільця. Кров розлита на кам'яному виступі. Жмут волосся. Нога в ямі. Краплі слини на губах Френсі Стейвері. Випуклість грудей сестри, яка впала навзнак на брата. Наближалися вовки. І не Роландів свист йому про це сказав, а хист читати на відстані думки. «Едді», – подумав він, – «Едді хоче йти сюди». Джейк ніколи не користався хистом, щоб передати якусь думку, але зараз відчув, що треба. «Залишайся на місці». Ми спробуємо сховатися, якщо не встигнемо повернутися. А ти не смій сюди йти. Ти все зіпсуєш. Він гадки не мав, чи дійшло повідомлення, але точно знав, що на щось інше в них часу немає. А тим часом Бенні, що ж він робив? Яким точним словом це можна було назвати? Міс Ейвері в школі Пайпера постійно змушувала їх шукати точні відповідники, і слово вигулькнуло. Бенні белькотів. «Що нам робити, Джейку? Людину Ісуса, обоє. Вони ж були в повному порядку. Просто бігли, а тоді, а якщо зараз прискачуть вовки, вони прискачуть, а ми будемо тут. Може краще їх кинути, а самим тікати? Ми їх не кинемо», – сказав Джейк. Він нахилився і вхопив Френсі Стейвері за плечі, щоб підняти її і всадовити тим самим даючи дихати Френкові. Її голова запала назад, волосся темним шовком розсипалося по плечах. Її вії затріпотіли, під ними прозирнули білки. Не роздумуючи, Джейк дав їй ляпаса, сильного. «Ой-ой!» Її очі розплющилися, сині, прекрасні, налякані. «Вставай!» – закричав Джейк. «Злазь з нього!» Скільки часу минуло. Відколи діти повернули в інший бік, стало так тихо. Жоден птах не загомонів, навіть Расті. Джейк чекав, коли Роланд удруге засвистить. Але свист не повторився. А й справді, навіщо? Зараз вони могли покладатися тільки на себе. Френсіс відкотилася в бік і, хитаючись, звелася на ноги. Да — Допоможіть йому, будь ласка, сей, прошу! «Бенні, треба витягти його ногу з ями!» Бенні опустився на коліно біля постраждалого. Той був досі блідий, але губи стислися у вузьку пряму лінію. І Джейк подумав, що то добрий знак. «Візьми його за плече!» Бенні вхопився за праве плече Френка Тейвері. Джейк – за ліве. Вони зустрілися поглядами над непритомним хлопцем. Джейк кивнув. «Давай!» Вони потягли одночасно. Очі Френка Тейвері, блакитні і гарні, як у сестри, розплющилися. І він закричав таким тонким голосом, що його не було чути. Але нога не звільнилася, бо застрягла глибоко. 8. З хмари куряви вже проступала сіро-зелена маса. До них долинав стукіт багатьох копит. Три жінки скальї були у сховку, в канаві залишалися тільки Роланд, Едді та Сюзанна. Чоловіки стояли на ногах, Сюзанна на широко розставлених колінах. Вони все вдивлялися в стежку, що вела до шахт, на ній досі ніхто не з'явився. Я щось почула, сказала Сюзанна. Хтось із них поранений все, Роланде, я йду по них, заявив Едді. Цього хоче Джейк, чи цього хочеш ти? Едді почервонів. Він ясно чув Джейків голос у голові. Не слова, їхню сутність. Тож і Роланд, напевно, теж. Там унизу сотні дітей, а там лише четверо, сказав Роланд. В укриття, Едді. «Ти, Сюзанно, також!» «А ти?» – спитав Едді. Роланд глибоко вдихнув і видихнув повітря. «Допоможу, якщо зможу». «Ти що, підеш по нього?» Едді дивився на стрільця і в його погляді прозирала недовіра. «Тільки не кажи, що підеш по нього сам!» Роланд глянув на хмару куряви і сіро-зелену мішанину під нею з якої менш ніж за хвилину вже проступатимуть обриси коней і їхніх вершників. Вершників у вишкірених вовчих масках, обрамлених каптурами. Вони не скакали до річки. Вони летіли. Ні, не можу. Ховайтеся в укриття. Едді ще якусь мить постояв, тримаючи руку на руків'ї револьвера. На його блідому обличчі відбувалася вся гамма суперечливих емоцій. Потім мовчки відвернувся від Роланда і взяв Сюзанну за руку, вище ліктя. Став біля неї навколішки і прослизнув до окопу. Роланд залишився сам. Він вдивлявся у порожню стежину. На лівому стегні в нього погойдувався великий револьвер. 9. Бенні Слайтман був міцним хлопчиною, але навіть він не зміг зрушити з місця уламок скелі, який затискав ногу Френка Тейвері. Але навіть він не зміг зрушити з місця уламок скелі, який затискав ногу Френка Тейвері. Джейк побачив це одразу, з першого ж поштовху. Розумом холодним, холодним розумом. Він оцінив вагу полоненого хлопця. Проти ваги каменя полонителя. Камінь, вочевидь, важив більше. «Френсіс!» Вона подивилася на нього вологими і переляканими очима. «Ти любиш його?» – спитав Джейк. «А тож ж усім серцем. Він і є твоє серце», – подумав Джейк. «Це добре. Тоді й допоможи нам. За моєю командою тягни його щосили. Не звертай уваги на його крики, просто тягни». Вона кивнула, неначе зрозуміла. Джейк дуже на це сподівався. Якщо і цього разу не витягнемо, доведеться його кинути. Ні за що, закричала вона. На суперечки часу не було. Джейк підійшов до Бенні і став навколішки біля плаского білого каменя. Під його щербатим краєм скривавлена щиколотка Френка зникала у чорній дірі. Хлопчик уже прийшов до тями і важко дихав. Його ліве око підкотилося від страху. Праве потопало в крові. Над вухом звисав шмат відірваної шкіри. «Ми трохи піднімемо камінь, а ти його витягнеш. На рахунок три», – наказав Джейк дівчині. «Готова». Френсіс кивнула, і волосся водоспадом упало їй на обличчя. Але вона навіть не відгорнула його, лише міцно вхопила брата попід руки. «Френсіс...» Не роби мені боляче, простогнав він. Замовкни, сказала вона. Раз, сказав Джейк. Тягни цю байдуща сили, Бенні. Навіть якщо відчуєш, що яйця луснуть, чуєш? Так, сорока мотика, рахуй. Два, три. Вони потягли, закричавши від зусилля. Камінь зсунувся. Френсіс теж із криком потягла брата на себе. Крик Френка Тейвері пронизав їхні вуха, і його нога вивільнилася. Десять Роланд почув хрипкі крики натуги, які затьмарив пронизливий вереск болю. Там щось сталося, і Джейк чимось зарадив. Питання було тільки в тому, чи достатньо було цього, щоб виправити ситуацію. У повітря злетів фонтан-бризок. то вовки на повному ходу занурилися у ваї і галупували вбрід на своїх сірих конях. Тепер стрілець бачив їх чітко. Вони скакали рядами по п'ятеро і шестеро, пришпорюючи коней. Загалом близько шістдесяти. На дальньому боці ріки вони зникнуть за порослим травою крутим берегом, а потім знову вигулькнуть. До них залишатиметься менше милі. Потім знову зникнуть. останнє, за останнім пагорбом. Усі, якщо триматимуться разом, як зараз. І для Джейка то буде останній шанс прийти і сховатися в укритті. Роланд свердлив поглядом стежку. Сподіваючись побачити на ній дітей Джейка. Але ніхто не з'являвся. Вовки зараз мчали західним берегом ріки, копита їхніх коней здіймали дощ із бризок, що в промінні ранкового сонця зблискували, мов золото. В усі боки розліталися грудки землі і фонтани піску.